Розділ 7. Того вечора Ричар прийшов до залізничної станції на цілу годину раніше, о шості він був уже там, частково через те, що сонце почало сідати і не було змоги ніжитися під його променями довше, а почасти через те, що любив приходити завчасно. Він любив мати зайвий час на спостерігання. Навіть за такими простими речами, як посадка на потяг. Елеватори стояли тихо й нерухомо, швидше за все, вони були порожніми та чекали на майбутній урожай. Велетенський склад був зачинений на всі замки. Колія мовчала. Протитуманні ліхтарі вже світилися в очікуванні наближення сутінок. З боку заходу небо ще було забарвлене в золотий колір, проте зрешти боків уже стемніло. Ричару подумалось, що до настання ночі залишилось уже небагато часу. Малесеньке приміщення станції було відчиненим, але порожнім. Річер увійшов до середини. Інтер'єр через своє красиве оформлення деревом нагадував пряниковий будиночок, і фарбували ці стіни точно безліч разів у похмурий та вицвілий кремовий відтінок. Пахнуло тут... Як і в будь-яких інших дерев'яних будинках на схилі дня після сильної спеки, задушливо, запорошено та сухо. Віконце каси мало склепінчастий вигляд і було невеликого розміру, що робило його дуже затишним. У склі був круглий отвір, щоб можна було перемовлятися. Але за самим склом завіса була опущена. Вона була коричневого кольору та мала форму пліса. Виготовили її достоту з якогось дешевого вінілу. Зверху на завісі було надруковане слово «зачинено», і фарба, якою його надрукували, нагадувала сусальне золото. У кінці короткого коридору розташувалися вбиральні. А ще в приміщенні стояв стіл із газетою шестиденної давності на ньому. Зі стелі звисали світильники, матові лампи в скляних абажурах, але вимикача ніде не було видно. Біля дверей висіла порожня дошка, саме там, де їй і слід було б висіти, і до неї хтось прикріпив повідомлення, для увімкнення світла звертайтесь до каси. Лавки були просто причудовими. Їм могло бути і понад сто років. Вирізані вони були з цільного червоного дерева і мали солідний та правильний вигляд. Хтось їх досить незграбно вирізав під обриси людини проте роки частого користування натерли їх просто до блиску. Ричар вибрав собі місце та сів. Лавка виявилася зручнішою, ніж здалася на перший погляд, мала просту та навіть грубу форму, проте сидіти на ній було дуже зручно. Тесля зробив свою роботу справді майстерно. А можливо, дерево саме програло боротьбу і, замість того, щоб опиратися, вирішило піддатися обробці набути певної форми та повністю віддатися в руки майстра. піддатливе до будь-яких форм та розмірів, різної ваги та різної температури. Розігріте та спресоване в буквальному сенсі, наче це був справжній виробничий процес в уповільненій зйомці. Хіба це взагалі можливо було зробити з таким твердим матеріалом, як червоне дерево? Цього Ричар не знав. Він лише спокійно сидів. На дворі темніло. І тому всередині також ставало темніше. Для увімкнення світла звертайтесь до каси. Ричард продовжував сидіти в темряві та дивитися у вікно. Він припустив, що Ченк зараз теж чекає на дворі. У цьому мороці. Так, як вона це робила і раніше. Йому подумалось, що він міг би зараз піти та відшукати її. Але для чого? Він не планував розпочинати довгу розмову. А п'ять хвилин пусто порожніх балачок нічого б не змінили. Він подорожував. Він рухався далі. Люди приходили та йшли геть. Він уже звик до цього. Нічого особливого. Дружнього помаху руки на прощання буде достатньо, коли він уже сидітиме в потягу. Та й вона в цей час уже може бути зайнятою, розмовляти з ківером, дізнаватися від нього новини та розпитувати, де він був. Якщо ківер приїде цим потягом. Він чекав. За мить до прибуття потяга Ричар почув шурхіт та клацання каміння на рейках. Тоді колії завели свою звичну пісню, спочатку тихий шелест металу, а потім дедалі голосніше завивання. Він раптом відчув напруження в повітрі і побачив промінь переднього ліхтаря на потягу. А тоді він почув шум, стукіт, шипіння і гудіння. Цієї миті прибув потяг, непохитний та нестримний, проте неймовірно повільний. Гальма заскрипіли, і потяг зупинився, локомотив уже зникнув з виду, а вагони з пасажирами вишикувалися вздовж платформи. Двері з гуком розчинилися. Ричард побачив, як зліва від нього з темряви вийшла Ченк. Наче рефлекторно зреагувала на появу потяга. З'явилась раптово, наче спалах фотокамери. З потяга зійшов чоловік. Справа від себе Ричард побачив продавця із магазину запчастин до зрошувальних систем. Він вийшов із темряви, зробив крок уперед та зупинився в очікуванні. Чоловік із потяга зупинився під променями світла. Нездоровань. Не той, на кого чекала Ченк. Не ківер. Цей чоловік був трохи вищим за середній зріст, проте трохи легший за середню вагу. Йому могло бути близько 50, і його струнка в юності фігура тепер виглядала більш змарнілою. Волосся було темним, можливо, фарбованим а одягнутий він був у костюм і сорочку з комірцем, без краватки. В руках у нього була сумка з коричневої шкіри, вона точно була важчою за лікарський сакояж, проте меншою, ніж спортивний рюкзак. Крім нього, з потяга більше ніхто не вийшов. Двері все ще були відчиненими. Ричард побачив, як праворуч від нього продавець запчастин зробив ще один крок уперед. Чоловік із потяга його помітив. Продавець запчастин назвався та простягнув руку. Вічливо, шанобливо, приязно та чемно. Чоловік із потяга потиснув простягнену правицю. Двері досі були відчиненими. Але ричар продовжував стояти на своєму місці, у темряві. Продавець запчастину взяв шкіряну сумку та повів чоловіка в костюмі у бік виходу. Двері потяга із шумом зачинилися, вагони застугоніли і задрижали, і потяг розпочав свій рух, повільно, дуже повільно, вагон за вагоном. Продавець запчастин та чоловік у костюмі зникли з виду. Ричар підійшов до платформи і почав спостерігати, як ліхтарі у хвості поїзда танцюють у долині. Десь і Стемрявиченк промовила. Вони прямують до мотелю. Ричард запитав, «Хто вони? Чоловік із потяга та його новий друг. Вона вийшла з темряви і сказала, «Ви не поїхали?» Він відповів, «Ні, не поїхав. Я думала, що ви таки поїдете. І я так думав. Я вважаю себе хорошою людиною, але, гадаю, причина не в мені. Ричард промовчав. Ченг промовила. Я не це хотіла сказати. Пробачте. Я не таку причину мала на увазі. Не хотіла б видатися самовпевненою. Я хотіла сказати, немає причин для того, щоб я була тією причиною. Боже, я тільки ще більше все псую. Я маю на увазі, ви ж не залишились для того. Щоб допомогти мені. Правда ж. Ви бачили, як ці двоє тиснули руки? Звісно. Ось чому я залишився.